Пасибі за турботи про мене. Та я обійдуся без суфлерів. Мене непокоїть те, як ми будемо тримати зв'язок з центром, там, в тилу ворога. І тільки», – пояснив я Миколі свою позицію, – «тобі перепаде найбільше, хоча ми ж колектив», – розсудив Микола. «А колектив тут зовсім ні до чого. Тут все вирішує я, особа». На цьому наша суперечка і скінчилась. Василь ані слова не втрутився в розмову між мною і Миколою. Поверталися у місто, стомлені, промоклі. Вода потрапила із-за халяви, і тепер пальці вонуча хвору шились, сколзаючись по слизькій підушві. Можна б розвести багаття і висушитись, однак час був пізній. Та й у прифронтовій смузі, виявляючи пильність, можуть прискіпати ще червоноармійці. Про це нас попереджали і найбільш нагадував Микола, кваплячи на поїзд, щоб не дивилось на станції кукурікати до ранку. Ми сиділи у вагоні з робітниками, що повертались з лісорозробок у свій виселок. Більшість з них – дівчата, жінки. Говорили вони про кінофільм «Два бійці». Одна із дівчат затягла пісню «Аганюк». Пригадалось, як у квітні цього 43-го прийшов до штабу дивізіону забрати акумулятори до рації із зарядної станції. Завітав до телефоніста-земляка Валентина Нікітенка. Нікітенко мав вільний одвагти час і цегікав на баяні. Побачивши мене, припинив свої варіації і сказав, показавши на газету «Правда», що лежала на столику. «Оцей огоньок Михайла Ісаковського хочу покласти на музику». Я взяв газету і став читати. А Валентин нахилив голову на бік, як це роблять гармоністи, і затупав правою ногою, відлічуючи басові такти». «На позицію дівушка проважала бойця. «Ні, не так», – заперечив він сам собі. Кілька разів починав знову перші рядки пісні. Карі очі Валентина світились, обличчя було натхненним. «Я не знав, не вірив, що він підбере, знайде, створить мелодію до огонька». Десь за п'ятою спробою вже проглядались музичні такти. Читаючи текст, я підспівував. Ще якісь миттєвості творчих пошуків, і ми заспівали. На позицію "Дівча, провожала бойця, Темною ноччю просилася на ступеньках ґрайця" и пока за туманами видеть мог паренек, на окошке над девичьим все горел огонек. Так, це була уже пісня, и почули телефонисты, радисты, весь взвод управления в сусідних кубриках. За якісь хвилини огонек співали уже хором. Щиро як удар, як пульс власного сердца, пісня выпорхнула с казарм на Кронштадтську вулицю. Від того квітневого дня минуло сім місяців. Тепер я чув пісню у вагоні робочого поїзда. Нікітенко, звичайно, створюючи мелодію, не думав, що пісня ця матиме крила. Він тоді жив одним. Вкладав у свою мелодію пережити на війні. З її першого дня, мабуть же, думав і про тяжкі місяці блокади, про вбитих покалічених товаришів, про свою кохану, яка залишилася в Харкові, де його дівчина тепер? Де моя? Щоправда, московське радіо вже не раз передавало пісню Аганьок відомого композитора Матвія Блантера у виконанні славнозвісного Івана Козловського. Однак аганьок Вальки Никитенко все-таки ближче до серця.